Tiana, primera hora. Bon dia i benvinguts al Tiana, primera hora. Un nou model d'eficiència energètica als equipaments municipals a través d'uns comptadors intel·ligents serà presentat avui als responsables municipals. Tot seguit, repassem aquest i altres temes en forma de titulars. L'Ajuntament de Tiana celebra aquest dimarts una reunió sobre estalvi eficiència energètica als equipaments municipals. La trobada servirà per presentar totes aquelles accions del pacte d'alcaldes que tenen a veure amb la gestió energètica dels equipaments a la lluita contra el canvi climàtic. Solidaritat Catalana per la Independència concorrerà per primera vegada a unes eleccions a Tiana. Amb la intenció d'elaborar un projecte municipal participatiu, l'agrupació local ha mantingut una reunió amb la ciutadania per tal de rebre idees i traslladar-les al seu programa electoral. L'oficina Mòbil d'Informació al Consumidor visita el nostre municipi aquest dimarts per atendre de manera gratuïta dubtes i consultes en matèria de consum. Serà davant la comissaria de la policia local des de dos quarts d'onze del matí fins la una del migdia. Fins al 30 d'abril es pot veure a la biblioteca Can Baratau l'exposició Pesca i vida basada en el llibre La pesca a Catalunya d'Enric Garcia i Marta Vives. La mostra fa un repàs a la vida i l'entorn de la costa catalana a principis del segle XX abans de l'arribada del turisme que va capgirar totalment la vida i el paisatge d'aquestes poblacions. I en esports, el bàsquet tiana és el campió virtual del grup primer de la segona catalana. La victòria davant l'argentona per 69 a 57 acosta els homes de Sergio Scorigüela les fases pel campionat de Catalunya i abans de trenc en una ratxa de tres derrotes consecutives. La recuperació dels homes interiors va ser clau per donar un cop gairebé definitiu a la Lliga.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 l'Ajuntament de Tiana celebra aquest dimarts una reunió sobre l'estalvi i eficiència energètica als equipaments municipals. La trobada servirà per presentar totes aquelles accions del Pacte d'Alcaldes que tenen a veure amb la gestió energètica dels equipaments en la lluita contra el canvi climàtic. En aquesta xerrada, la tècnica de la Diputació de Barcelona, Míriam Romero, es presentarà als diferents responsables de les àrees del Consistori i farà també una explicació sobre el sistema d'informació energètica que s'ha implantat a l'Ajuntament conjuntament amb l'Observat de l'Energia del Consell Comarcal del Maresme. La seva instal·lació permetrà seguir els consums dels equipaments energètics de manera molt més curosa. A banda d'aquestes actuacions, els equipaments municipals disposen de 10 nous comptadors a intel·ligents que permetran fer un seguiment molt més detallat dels consums de cadascun d'aquests espais. Una acció que, segons la tècnica de Medi Ambient, Olga Llobet, arribarà també als comerços. Els consells d'estalviar eficiència energètica i, aleshores, una, a banda de tot... Eh... Els comptadors intel·ligents han fet aquest programa per incentivar la participació ciutadana i han anat transformant mica en mica i afavorit que les llars i els ciutadans les llars esdevinguin més verdes, però també hem implantat aquest programa a cinc equipaments municipals i ho començarem a oferir als comerços. També bueno, una cosa que hem de ressaltar és que a, a aquestes auditories i aquests comptadors intel·ligents accedeixen durant un mes a les llars, però no és un programa tancat que només sigui per aquestes cinc llars que entren ara, en aquest sentit, la reunió servirà per proposar als caps de l'àrea de la col·locació d'aquests comptadors a aquells equipaments que tinguin un consum energètic més elevat o bé que la seva col·locació permeti un alt rendiment pedagògic. Aquests comptadors dels quals disposen els equipaments municipals són els mateixos que el consistori cedeix durant un mes a totes aquelles famílies interessades a instal·lar-los a les seves llars. Segons explica Olga Llobet, els aparells permeten detectar els consums energètics innecessaris de les nostres llars. Sí, per exemple, moltes vegades fem servir els Elss anèdics d'estalvi eficiència energètica. No? i el que hem posat d'exemple abans, que és el tema deapa els aparells que estiguin estan, eh, tots, tots el coneixem, no? però moltes vegades no tenim la, la costum de fer-ho o de tenir diferents aparells connectats amb un andendoll i que aquesta regleta puguem apagarla ens, ens ajuda i el fet de tenir el comptador intel·ligent ens permet descobrir quin valor té en kilolowats i, per tant, en euros de facturació. Els comptadors intel·ligents s'instal·len adherits als comptadors elèctrics tradicionals per tal de proporcionar dades sobre el consum d'electricitat a diferents nivells, diari setmanal i mensual. Amb aquests números es pretén agafar consciència sobre la quantitat real d'electricitat que usem per tal d'adoptar diferents mesures d'estalvi al respecte. Aquestes mesures permetrien a més reduir les emissions de diòxid de carboni a l'atmosfera fruit de l'efecte hivernacle aquest tipus d'accions des de les administracions busquen conscienciar la població en la lluita per prevenir el canvi climàtic, tal i com estableix el pacte d'alcaldes. La iniciativa proposa reduir un 20% les emissions de gasos d'efecte hivernacle, augmentar l'eficiència energètica i implantar les energies renovables per l'any 2020. Solidaritat Catalana per la Independència concorrerà per primera vegada a unes eleccions a Tiana. Amb la intenció d'elaborar un projecte municipal participatiu, l'agrupació local ha mantingut dues reunions amb la ciutadania per tal de rebre idees i traslladar-les al seu programa electoral. Recordem que Solidaritat Catalana per la Independència ja ha escollit els seus candidats per les pròximes eleccions municipals del 22 de maig, Josep Maria Viaplana, Carles Domènec i Lluís Neira ocupen els tres primers llocs de la llista. Les trobades per contrastar les propostes de solidaritat catalana per la independència tiana s'han celebrat a la Sala Sant Jordi del Casal i en elles s'ha debatut tot tipus de qüestions que afecten la política municipal des de la perspectiva d'una força política amb una estructura de plataforma ciutadana. Josep Maria Viaplana destaca la celeritat amb la qual ha de treballar una formació amb pocs recursos com la seva i que, per tant, es dota de les idees ciutadanes per construir el seu projecte. Ja està clar que hi ha uns condicionants, que és que cap de nosaltres ha sigut una persona implicada molt directament en, en, en política municipal, ni tan sols en política en general. I, a part de les idees que nosaltres puguem tenir, doncs, el que volem és que sigui una mica la gent, perquè al cap i a la fi... La gent del poble és la destinatària de l'acció del, del municipi. No? I, I està molt bé perquè t'adones de que sempre hi ha coses de que ni tu ni fins i tot altres polítics municipals tenen massa clara que la gent vol. tos compte que ara més tenen molt bones idees. No? Que, que això és lo, lo, lo principal fer una mica de notaris d'aquestes idees, S'hi ha debatut temes relacionats amb cultura, mobilitat o economia i s'han recollit en diversos documents que han de servir per enllestir una proposta electoral amb un marge d'acció molt petit. La proposta de solidaritat catalana per la independència als tianencs i a les tianenques es basa en tres eixos fonamentals. Fer país, aprofundir en les propostes de regeneració democràtica i, sobretot, oferir solucions als i les ciutadanes pels reptes que des de l'Ajuntament s'han d'abordar. Tot plegat amb un context molt nou per als integrants de solidaritat catalana per la independència tiana que tot just ara iniciant el seu camí en la política municipal. Josep Maria Viaplana. La difusió que hem fet, que, bueno, que, que l'hem feta com hem pogut, doncs potser no ha arribat a tothom, però mmm, jo penso que aquest tema no s'acaba en, en les campanyes electorals. És a dir, potser l'error és que sembla que les campanyes electorals tens molta necessitat de tenir contacte amb la gent, i després, el dia de les eleccions, el dia després, això ja s'ha acabat, i no, no és això, és només el principi, és a dir, això s'ha d'allargar i ha de potenciar-se i ha de créixer, diguem en el cas de que aconseguim una representació en l'Ajuntament, doncs, tenir aquest tarannà i anar sumant i acostumant a la gent que pot participar i que pot suggerir idees, i fins i tot, si no l'arribem a tenir, estar oberts, diguem-ne, com a col·lectiu a, a, a, a recollir aquestes inquietuds que hi pugui haver-hi. La formació es presenta com la única força política del poble que concorrerà per primer cop a les eleccions municipals. A més, el fet de comptar amb persones que no s'han dedicat mai a la política partidista municipal consideren que pot donar aire fresca a Tiana. Tiana Prime Hor. L'Oficina Mòbil d'Informació al Consumidor visita el nostre municipi aquest dimarts per atendre de manera gratuïta dubtes i consultes en matèria de consum. Serà davant la comissaria de la policia local des de dos quarts d'onze del matí fins la una del migdia. La visita està organitzada per l'Ajuntament de Tiana i la Diputació de Barcelona i, com és habitual en aquesta època de l'any, moltes consultes estan destinades als drets que té el consumidor amb totes aquelles qüestions relacionades amb les vacances de Setmana Santa i Estiu, sobretot amb la reserva de vols d'avió a través d'internet. En aquest sentit, el tècnic de l'àrea de Salut Pública i Consum de la Diputació de Barcelona, David Menchon, destaca els múltiples recursos dels quals disposen els consumidors i consumidores tianenques, a banda d'una oficina mòbil que moltes vegades no pot adentre tots els dubtes. El servei no es basa únicament en aquesta visita de la unitat mòbil, que a en principi és dimarts, com tu dius, dimarts dia de mercat cada dos mesos, sinó que és constant, és a dir, el servei és permanent, a través de la inestimable ajuda de la, dels tècnics que tenim als ajuntaments com a contactes, en aquest cas la senyora Mercè Tarjó, la Tiana, el que pot fer el ciutadà és dirigir se a l'Ajuntament i a través d'aquesta companya tramitar les consultacions i reclamacions. Allà el que farà serà enviar-les cap a Diputació de Barcelona i els tècnics de la Diputació de Barcelona a atendrem via telefònica aquestes consultes igual que si s'atenguessin de manera personalitzada a la visita de l'unitat mòbil. A banda d'aquest servei que se celebra els primers dimarts de cada mes, el consistori també disposa de la seva oficina municipal d'informació al consumidor, la qual resol qualsevol dubte als ciutadans. Allà s'ofereix assessorament tècnic i jurídic en matèria de defensa de les persones consumidores i usuàries si distribueixen materials informatius i educatius o s'assessora la tramitació de denúncies i reclamacions. Tiana, primera hora. L'informatiu matinal de Ràdio Tiana. I repassem ara, en un format més breu, altres titulars de la comarca. El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat ha confirmat que ha encarregat un estudi d'impacte acústic per analitzar si és necessari tornar a limitar a 80 km per la velocitat del tram de l'autopista C31 que travessa Mungat en direcció Mataró. Amb l'entrada de Convergència i Unió a l'executiu català, la circulació per aquest tram de 2 quilòmetres es va veure incrementat fins als 120 km per hora, tot i que, finalment, amb l'ordre estatal, a totes les autopistes s'ha rebaixant a 110. D'aquesta manera, va quedar derogat el límit de 80 km que havia impulsat el tripartit català d'Esquerres i que tots els partits, en presència a L'Ajuntament de Mungat, inclòs el Grup Municipal de Convergència i Unió, estan disposats a recuperar. Mitjany després d'haver-se tancat el termini reglat per presentar els comptes del 2009 a la Sindicatura de Comptes, 148 ajuntaments catalans encara no ho han fet. Es tracta només del 15,6% de tots els municipis el 15 d'abril del 2011, tenint en compte que la meitat dels ajuntaments del país, 447 de 946, el desembre encara no havien fet els deures. Entre aquest centenari i mig d'ajuntaments que no han entregat la documentació a l'organisme fiscalitzador de la Generalitat, hi ha poblacions maresmenques com Arenys de Mar, Arenys de Munt i Premià de Dalt.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 la mar, que banya un bon nombre de poblacions de Catalunya, va representar per als seus habitants una possibilitat de guanyar-se la vida amb moltes dificultats i perills, com ara el de la pirateria. Aquest fet va ser el detonant perquè molta gent decidís anar a viure a les comarques d'interior aparentment més segures. Això es contraposa clarament amb la situació actual, en la que els municipis costaners concentren bona part de la demografia del territori. Ho explica la conservadora del Museu Marítim de Barcelona, Sílvia Dalt. El que és l'espai de la platja, sí que és veritat que que ha canviat molt, no? Vull dir, ja, ja, ja als inicis del segle XX era un espai que ocupava la gent de mar, els pescadors, però un espai bastant inhòspit, no? Vull dir, no era un lloc on la gent volia estar-s'hi. I quan va començar a iniciar-se el turisme, va anar desplaçant llocs de treball, no? Com era la construcció a la platja, a la pràctica de la pesca, no? Fins al punt de que les platges han anat canviant, de veure barques de fusta i gent treballant allà, a veure pues, sombrilles no? i tot el tema de gent en banyador i tal. No? En aquest sentit, la mostra fa un recorregut històric sobre l'evolució de la pesca en el nostre territori. Entre els molts canvis que s'hi han produït, s'hi detecta la construcció massiva de ports, l'edificació d'habitatges, la sobreexplotació o la contaminació de l'aigua del mar, tot plegat, produeix una certa nostàlgia per la bona imatge que oferien les poblacions costaneres a principis del segle XX. En donar més detalls Sílvia Dal. És nostàgil perquè bueno, perquè veus coses que ja no existeixen, veus un, uns paisatges més, més verges, un, uns mars menys contaminats, no? més nets. llavors tot això sí que et dóna nostàlgia de, de veure una cosa l'esgència no? de, de l'espai. No? però bueno, també la transformació, Uh, actual pues, que la gent pugui tenir més accés a les, a les activitats aquàtiques. I tot això pues, també té la seva, la seva contrapartida, que també està bé. No? Hem de mirar nostàlgia, però també hem de dir vivim mi millor uh, i també ho, ho disfrutem. No? És per això que situacions com la pesca excessiva acaben comportant unes conseqüències amb un elevat impacte en el medi ambient, com ara la desaparició de nombroses espècies que es troben en perill d'extinció. El 75% de la pesca mundial es destina al consum humà. De fet, es calcula que el consum mitjà de peix per cada espanyol és de 37 kglos. Radio Tiana: Notícies, esports. El bàsquet tian és el campió virtual del grup primer de la Segona catalana. la victòria de bat l'Argentona per 69 a 57, a costa als homes de Sergio Corihuela a les fases pel Campionat de Catalunya i a banda trenquen una ratxa de tres derrotes consecutives. La recuperació dels homes interiors va ser clau per donar un cop gairebé definitiu a la Lliga. Els tianencs es van quedar a només 3 punts d'assegurar-se matemàticament el campionat perquè en el partit de nada els argentonins els van derrotar per una diferència de 15 punts. Per tant, la Liró haurà d'esperar com a mínim una setmana més. El partit va estar marcat per una igualtat que no es va desfer fins l'últim quart i fins l'últim quart i que basta a punt de suposar el campionat definitiu per als tianencs, però guanyant de 14 van perdre la pilota i la possibilitat de sentència a la Lliga. Sentim al tècnic tianenc, Sergio Escoriguala. Sí, de hecho, a falta de 20 segundos teníamos... íbamos 14 arriba y teníamos posesión, pero bueno, así como el día de la escala y el día de Valdemar no salió bien, está bien, hicimos pasos y ya tuvimos que hacer una falta rápida y ya por eso los 12 puntos de diferencia. Aunque todo el, rato, todo el partido fuimos dominando, Pero la renta final se consiguió en el último cuarto, básicamente a la inspiración de nuestro escolta estrella, por decirlo de alguna manera, que hizo un cuarto impresionante. Y no, no, todos estaban muy metidos, además también influyó el hecho de que vimos que la Argentina venía con todo y muy bien, la verdad es que muy contento. Malgrat semblar una temporada plàcida per la superioritat demostrada pel bàsquet en moltes fases del campionat, el club va viure moments d'incertesa a mitja temporada quan el tècnic Emilio Martínez va presentar la seva dimissió per desavinences amb la plantilla. L'arribada de Sergio Scorihuela no podia ser millor i el club va encadenar set victòries consecutives que l'han portat a assegurar-se l'ascens a la primera catalana i ser a les portes del campionat i jugar les fases pel també campionat de Catalunya. Aquest tipus de partits, segons Sergio Scorihuela, són un premi a la bona temporada realitzada, però confessa que en ment ja té la primera catalana per la qual serà necessari fer alguns retocs a la plantilla. Les semifinales ens tocaria contra el campion del grup 2 todavía no me he puesto al, al tema como todavía quedan dos partidos pero sé que se juega ida y vuelta la ida en casa, en nuestro campo luego vuelta y luego los dos ganadores de esas dos semifinales juegan pues, a partido único en campo de exacto grados. Exacto, pienso más en la desfuerza que viene que no en, en las fases la semana que viene ganamos el partido que tenemos que ganar pues entonces ya nos centraremos un poquito en conocer a los rivales bueno, tiene que haber, tiene que haber refuerzos evidentemente para jugar en primera el cambio ya se nota y Creo que tres, cuatro, El bàsquet Tiana tornarà a la competició d'aquí a dues setmanes després de l'aturada per les vacances de Setmana Santa. Visitarà la pista del Canet, que es troba a l'onzena posició, i no jugarà res. El partit serà el pròxim 30 de maig a dos quarts de sis de la tarda. Recordem que per primera vegada a la història del club, el bàsquet tiana serà a la primera divisió catalana la pròxima temporada. Em va prendre nota Maresma Televisió, que ahir a la tarda va oferir la victòria dels tianencs davant l'argentona en un derbi que ha deixat gairebé decidit el campionat. Ràdio Tiana, notícies. Temps. Hola, molt bon dia. Avui, de moment, la situació meteorològica ha de continuar molt i molt tranquil·la a tot el Maresme. Temps estable, domini del sol, això sí, hi haurà la presència d'alguns núvols prims, núvols alts, que només en una mica del cel i poca cosa més. Aquesta tarda també poden aparèixer alguns núvols baixos, sobretot a prop de la serlada litoral, fruit d'aquests vents de mar cap a terra que bufaran una mica carregats d'humitat i que, per tant, poden afavorir la presència d'aquests núvols, però sempre seran núvols poc destacables. Uns vents caçaven fluixos i amb una situació marítima també molt tranquil·la a tota la costa de la comarca. Les temperatures semblants a les d'ahir, altre cop en màximes d'entre els 19 i els 21 22 graus com a molt en zones interiors de la comarca. De cara a demà el que esperem és que bàsicament el temps torni està estable, dominat pel sol a tot el maresme, amb vents febles, situació marítima tranquil·la en conseqüència i amb unes temperatures que de dia poden pujar una mica perquè tindrem més sol, però bàsicament doncs continuaran sense grans variacions. Dijous la situació ja vol començar a canviar, la nubulositat s'incrementarà i fins i tot sembla que de cada tarda el cel pot quedar força cobert, força ennubolat ja a tota la comarca. i divendres probablement haurem de parlar d'un temps més inestable, amb ruixats, que poden afectar qualsevol punt de la comarca i que seran més probables durant la segona meitat del dia, és a dir, durant la tarda, amb unes temperatures que dijous a més núvols i amb pluges seran més baixes. De 6 a 10 del matí, tian a primera hora. L'entrevista Ja ho hem sentit, l'exposició Pesca i vida ha arribat a la biblioteca Can Baratau de Tiana i tot seguit podrem sentir una entrevista de la nostra companya Patricia Palomino, a la qual coneixerem tots els secrets d'aquesta mostra. Precisament per conèixer més atells d'aquesta exposició, saludem a la conservadora del Museu Marítim de Barcelona, la Sílvia Dalt. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs parlem una miqueta precisament d'aquesta evolució, com dèiem, d'aquest paisatge i d'aquesta vida pesquera, perquè arriba a través d'aquesta exposició, aquesta reflexió no, de la pesca a Catalunya. Uh -huh. que ens en pots dir d'aquesta evolució, sobretot, tot en el litoral català. Bueno, una mica el que s'ha volgut ensenyar en aquesta mostra fotogràfica, no? bàsicament, és eh, els diferents aspectes que, que ha tingut la pesca, no? Des dels de arts de pesca a inicis del segle XX, a la construcció navada a la platja, que es feien les barques a la platja, de fusta, el mestres d'aixa, tot el tema també de les festes eh, religioses, no? I, bé, bueno, una mica com ha anat evolucionant al llarg del temps, no? Des de la cosa més tradicional fins a una, un aspecte com més, més tecnificat, que és avui, no? Cada feta eh, també deies que va, va evolucionant i evoluciona també doncs, en paral·lel com evoluciona la nostra societat, no? perquè clar sí. era també doncs, una societat i un model de vida molt vehiculat i que girava molt al voltant en aquests pobles de la pesca sí. i que clar, en, els, en els últims anys ha anat evolucionant molt cap al tema turístic i potser la pesca s'ha quedat en un segon terreny. No? Sí, el bueno, que és es l'espai de la platja, sí que és veritat que que ha canviat molt, no? Vull dir, ja, ja, ja als inicis del segle XX era un espai, doncs, pues, que es va començar a posar de moda amb, els, amb els, els turistes i tal, i era un espai que ocupava la gent de mar, els pescadors, però era un espai bastant inòspit, no? Vull dir, no era un lloc on la gent volia estar-s'hi, eh, perquè, bueno, no tenia unes condicions massa eh, saludables, no? Uh -huh. I quan va començar a iniciar-se el turisme, va anar desplaçant Jocs de treball, no? com era la construcció a la, a la platja, a la pràctica de la pesca, no? fins al punt de que anat, a... les platges han anat canviant de veure barques de fusta i gent treballant allà a veure pues, sombrilles no? I, i tot el tema de gent amb banyador i, tal, no? I una mica s'ha pues, desplaçat tot l'ús d'aquest espai. No? De fet, és, eh, doncs és curiós no, com destaques aquest canvi, perquè és veritat que, que ja fa uns anys doncs, la gent no volia viure al costat de la platja. No? No, o sigui, la no. gent, precisament aquí al Maresme, que ho tenim molt present, doncs, volien viure en aquests pobles de dalt, com és Tiana, sí, no, en nostre sí, cas. Sí, en canvi, bueno, clar, clar, els pobles pesquers eren diferents. Sí, de fet... Ah, si sí, te'n vas a l'edat mitja, eh, viure a la, a la, al, al costa del mar era molt perillós perquè hi havia els atacs pirates, que era una cosa habitual, no? Llavors la gent pues, vivia d'això que tu deies, no? S'anava a les poblacions a l'interior, no? I per, per, per protegir-se una mica d'aquest ambient tan inhòspit, no? I, I de fet el pescador, que era el que sortia al mar, era una mica el que tenia un risc molt evident enfront a aquests atacs, no? I en, en acabar-se tot aquest tema de pirates i tal, llavors la gent va ser quan va mmm, redescobrir un espai com la, la, la costa, no? I va començar a instal·lar-se ja per viure, no? No només per mmm, treballar els aspectes de la pesca, no? Sinó ja per viure i després ja amb el temps pues, en turisme i després, bueno, ja fins avui, no? Que, bueno, que la gent prefereix estar potser a vegades molt al costat del mar uh -huh. que no més, en, més endins, no? Que de fet no sé si amb aquesta mostra, com dèiem, que, que bueno, podem veure 32 panells i basats en aquell llibre, sí. ens posarem una mica nostàlgics, no? Perquè sí. ara, mirat amb la distància, ho comentem i diem que ningú volia viure al costat del mar i, doncs, i tot sí. plegat de les barques, no? Però ara ho mirem i veiem unes fotografies espectaculars, no? I una mica menjorant-se d'aquella presència realment dels pescadors al mar i i a la platja, que sí. potser a Badalona sí que trobem i amb un gat encara trobem barques a la platja, sí. però és una cosa molt poc significativa, no? Sí, bueno, també s'han construït molts ports no? que a tot al tota llarg de la costa que ha canviat bastant el paisatge no? eh, bueno, és nostàgil perquè, bueno, perquè veus coses que ja no existeixen veus un, uns paisatges més, més verges un, uns mars menys contaminats no? més nets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 i també ho, mm, ho disfrutem, no? No sé si per això, des del punt de vista de ecològic o de mediambiental, de respecte a l'entorn, doncs eh, podem dir que hem millorat o hem empitjorat, no? Perquè és veritat que, mm. que la pesca i els pescadors eren una persona, unes persones que, com que vivien d'aquell mitjà, no? doncs tenien molt clar que allò s'havia de protegir, no? Sí. Sí, bueno, també l'explotació del mar no és la mateixa cara. No? Abans eren una, una pesca més de subsistència. No? De, el pescador pues, pescava per ell, per la família, pel poble, que eren menys habitants, i també, també ho, ho combinava un, amb un hort. No? Molts pescadors pues, tenien la seva casa amb el seu hortet, no? combinaven pues, una mica les dues fonts de, de menjar, diguem-ne. I, bueno, I amb l'evolució bueno, la incorporació del motor als anys 20, que fan unes barques més potents, eh, que van més lluny a pescar, que troben nous caladors i troben noves espècies de peix que potser més arran de costa no hi havia, pues tot això ha evoluciona, això també significa que hi ha més peix, les comunicacions per terra també, amb la corporació del motor, doncs, hi ha més vies de, després de transport de, de la pesca, no? que arriba a més jocs després, llavors tot això eh, es fa com més, fa un mercat no? més, més gran, no una no cosa de subsistència, es fa una cosa com més, més que arriba més a tothom i això també implica que els mars doncs, se sobreexploten més, no? que és el que ens està passant ja fa uns quants anys, que hi ha unes barques molt potents que, que, bueno, que pesca molta quantitat i després t'adones que és bueno, una mica en perill els ecosistemes. No? Clar. O sigui que bueno, tots mengen peix cada dia, uh -huh. eh, però té una, una contrapartida que una s'ha de mirar una mica amb, amb, bueno, no, amb perspectiva, no, potser. Exacte, de pensar que això tenes conseqüències que va més enllà, no? Mm, Clara. Bé, si més no, doncs sí que, com deiem ho mirarem amb nostàlgia, però també amb aquesta qüestió també historiogràfica, de saber com ha evolucionat, de veure aquestes fotografies, aquesta informació recollida en 32 panells que podem veure a la Biblioteca Can Baratau. Fins al 30 d'abril podrem veure aquesta exposició titulada La pesca a Catalunya, que està basada en aquest llibre que comentàvem d'Enric Garcia i Marta Vives, i que també hem volgut comentar amb la conservadora del Museu Marítim de Barcelona, la Sílvia Dalt. Moltíssimes gràcies. D'acord, d'acord procés i difuteu l'exposició. Així ho esperem, que vagi molt bé. Bon dia. Vale, gràcies, bon dia. Leo. L'entrevista. L'agenda local. Agenda d'actes de Tiana i Montgat del 18 al 24 d'abril. Exposicions. Continua la Biblioteca Can Baratau una exposició que presenta la vida i l'entorn de la costa catalana a principis del segle XX. Això era moments abans de l'arribada del turisme al nostre territori, una activitat que va capgirar totalment la vida i el paisatge de les poblacions costaneres. La mostra està basada en el llibre La pesca a Catalunya, escrit per Enric Garcia i Marta Vives. Si voleu visitar-la, ho podreu fer fins al 30 d'abril. Dimarts. La proposta. L'Ajuntament de Tiana organitza conjuntament amb la Diputació de Barcelona una jornada orientada a donar els consells i les claus necessàries per tal de millorar l'eficiència en el consum. Ho farà mitjançant la visita a la nostra vila de l'Oficina Mòbil d'Informació al Consumidor, un espai en el qual es podran dirigir tots els tianencs per rebre un assessorament personalitzat en matèria del consum. La iniciativa tindrà lloc aquest dimarts de dos quarts d'onze del matí a la una de migdia a la plaça de la vila. L'hora del conte. Arriba, con cada mes, l'hora del conte en anglès, una iniciativa que pretén inculcar l'aprenentatge de l'anglès entre els més petits. La sessió d'aquesta setmana, que anirà a com sempre, del grup d'animació infantil Kids and As, de forma didàctica i lúdica diferents relats en anglès. Pels qui no us ho voleu perdre, us recordem que la sessió començarà a partir de les 6 a la tarda. Esports. Aquest dimecres tindrà lloc el segon dels quatre partits consecutius que el Barça s'enfrontarà contra el Real Madrid. Aquesta setmana serà per resoldre la competició de la Copa del Rei a l'estadi de Mestalla. I la Vila de Tiana s'hi suma amb la projecció d'aquest enfrontament en la recinte del casal de joves de la Vila. L'iniciativa començarà a dos quarts de 10 de vespre coincidint amb l'inici del partit i s'allegarà fins a dos quarts de 12 de la nit. Aquesta activitat neix amb la intenció de repetir-se en els pròxims partits que retransmetin per televisió en obert. Radio Tiana, serveis